Càpsules musicals amb Rafael Corbí. La música Country 8 pren el relleu ara mateix amb el This Night Fall del Little Big Town. Oh, girl, wash your face before you come to the table. Girl, I know your place, be willing able. Take it on the chin. Let the best man win shoulders back and stand up straight Girl, watch your mouth and watch your way Mind your manners Smile for the camera and Pose like a trophy on a shelf pobles quarteta que des dels seus orígens ha mantingut eh, els mateixos quatre integrants i que ens han portat ja amb aquest Nightfall que es va editar el 17 de gener de 2020 el seu novè àlbum d'estudi Capital Nashville ens el va portar produït per ells mateixos, per Litz del Big Town amb una producció també acompanyant de Daniel Trashen i d'Ion Fitch com senzills com aquests que escoltem Over Drinking, la cançó The Daughters, nominada als Grammy i Wine, Beer and Whiskey i és la música amb el programa d'avui, amb aquesta cap Solo en la qual us presentem a Little Big Chow No more on a barstool, my Down in my sorrows wishing you were right here No more 80 proof to get you off my mind. Ain't wild sitting here sipping one tonight Yeah, I'm over, over. drinking Quatre integrants ens des de l'origen d'aquesta formació que va veure la llum a Homewood, a Alabama, l'any 1998. Des d'aleshores, excel·lent música a càrrec de Cairn Schferchill, també un excel·lent interpretant solitari. Kimberly Schlantman, a la qual se la coneixia abans com Kimberly Roach i també abans com Kimberly Bramlett, ens portaven també la seva música. Philip Sweet i Jimmy Wasbrough, que van arribar després amb aquest grup, en el qual tots quatre presenten la part harmònica. Tots quatre són veus solistes amb alguns moments determinats de la seva música. Com es nota precisament amb aquest àlbum al qual ens ofereixen diverses cançons i intercanvien-se les veus solistes tots ells. Uh, yeah. My friend named Jack He's got my back He always seems to know my... don't know what it is I'm gonna Aquesta és la cançó de més èxit d'aquest disc. Algun s'estiraria els cabells amb el segill discòrfic Mercury, que va ser el primer que els va firmar fa moltíssims anys enrere, però no va arribar a publicar cap álbum ni cap senzill, perquè els havien de seguir de fer fora, perquè consideraven que no tenia cap valor comercial. Little of Big Sound després va fitxar per Monument Nashville, amb el qual va publicar el seu primer disc, després per Equity Music, i a partir del 2010 en Capitol Nashville, quan van arribar els seus èxits, de veritat, amb grans cançons que arribaven al número de les llistes aquestes a aquells temes coneguts com el Punt Toon, el Girl Crush o el Better Man i després altres èxits com Boondocks, el Brinking Your Home, el Little White Church, Tornado o Day Drinking que és la música avui amb aquesta càpsula de música country del Nightfall així també sona la cançó que li dona nom Anem a tancar la paradeta amb aquesta música excel·lent. Avui us hem presentat el Nightfall, el nou àlbum d'estudi de Little Big Town, aquest quartet de Homewoods, Alabama Excepcionals ells, us deixem un bon fragment de la darrera cançó que escoltarem. També un dels darrers singles en sortir d'aquest disc. Els darrers instants de la música de Little Big Town ens el porta aquest Soccer Coat. Sometimes I wish I liked drinking Sometimes I wish I liked pills i wish I sleep with a stranger But someone I like me never Gràcies.